Колісниця господа мого, анданте, не поспішаючи. На веранді мирно бесідували про погоду Богус і Майя. «Маестро, ми в очікуванні», – сказав Богус, коли Яків спустився до сніданку. «Вітаю!» – Яків потис руку Богусу і сів у крісло біля Майї. Та була у білому. Вдала ніби не помічає Якова. Я працював із самого ранку. Богу скинув. Маестро, ваші зусилля безцінні. Ми вдячні вам за відданість ідеї, крім того, як куратор, мушу зауважити, маестро, що у вас тут творча атмосфера. Знаєте, Жертвою стереотипів може стати будь-хто. Я малював собі відлюдькуватого творця у хаті-мазанці на краю села, а тут цілком світське життя. Трансцендентно, просто трансцендентно. А ваші музи, вони чудові. Цей сніданок – це епоха відродження. Хліб, сир, овочі, кава. Фламандія і малі голландці. Сніданок у зимовому саду. Скільки світла! Скільки північного світла! Маестро, чи не пробували ви малювати? О, маестро проснувся. У зимовий сад зайшов Матвій. У майці і хатніх штанях. Від нього війнуло лосьйоном після гоління. Ну, що там? Покажеш нам нині симфонію? Я думаю, пан Богу схотів би вже щось послухати. О, ні, там ще нема що показувати. Ну, моне встидайся, усі свої. Куди такий поспіх? Я не хочу спекулювати ідеями. Усе має бути пристойно, естетично, ще є час.